Народний месник був і похований в цьому місті. 10 серпня, після детальної розвідки, Орел на чолі відділу майже у 200 шабель несподіваним наскоком здобув летичів. В результаті шестигодинного перебування підбивали підсумки ошелешені чекісти, спалене волосне управління, всі справи волвиконкому, розбиті телеграфи, телефон, розграбована райфілія. Підпалений міст через річку Вовк. З добру випущено близько 20 кримінальних і політичних злочинців, частина з яких близько 15 осіб пішла з бандою. О 5 годині біля будинку Волви Конкому робив огляд банди сам Гальчевський, який був у формі червоного командира полку з орденом червоного прапора. Іменує себе з одного боку воєнкомом 7-го полку, в наказах же підписується Орел. У місті розклеєний наказ номер один по Червоній армії, розташованій на території Подільської губернії, де вимагає негайного переходу військ на бік повстанців і вбивств комісарів, комуністів і краскомів, які наче п'ять років вже розорюють рідний край Україну. Після нальоту банда 10 серпня о 5 годині ранку пішла у напрямку села Війтівці, вісім верст на схід від Летичіва. Під час штурму Допру, оточеного шестиметровим колючим дротом, повстанці ломами та пострілами зірвали двері. Охорона після обезброєння була нещадно порубана. В одній кімнаті була мордовня, описував побачений Яків Гальчевський. На цементовій долівці крові як у різні. Стік крові провадить у кут, на стінах плями крові присохлого мозку. Всюди валяються шматки волосся зі шкірою, шкіри з вирваним м'ясом, зуби, сухі очі, видовбані загостреними чайними ложечками, повиривані нігті, повиломлювані пальці, обрізані вуха, носи, на стінах знаки від револьверних куль. Два віконця, що виходили на подвір'я, запхані повстю і закратовані. З огидою виходимо з цієї різні людей. Козаки ламають другі штаби і двері. Та двері не піддаються, бо міцно оковані. Знаходяться ключі. Відчиняємо двері навпроти мордовні чрезвичайки. Тут сиділо до 10 людських істот різного віку – чоловіки й жінки. Одна була з малою дитиною. Нічого не питаємо, хто вони, звідки, за що сидять. хоч й кажемо їм іти на волю. Даю наказ – Випроводити до бойні вісім чекісток і чекістів, та негайно розстріляти. Їх кров змішалася в Ринштоку з кров'ю їхніх жертв. Отаман Петрик. Учительська з Вербецького Майдану, яку Орел посилав як зв'язкову до отамана Волинської повстанської дивізії Опанаса Петрика, повернулася з враженням, що у її проводі стоїть провокатор. Вчителька описала, як виглядає отаман Петрик. Середнього зросту, ходить без зброї у селянській свитці, має довгу чорну бороду, родом із Херсонщини. Коли говорить до селян, то в його голосі бринять нотки безапеляційності і апостольського післанництва. Одним словом, Петрикові скорше личило би бути протоієреєм чи гуменом. Інженер Опанас Петрик у листопаді 1921 року під час другого зимового походу був членом адміністративної трійки у складі Волинської групи Юрка Тютюнника. Під час розгрому врятувався. Згодом у районі Коростеня почав створювати Волинську повстанську дивізію, яку й очолив. Начальником штабу у нього був Лукаш Костюшко, ад'ютантом Федір Костюшко, начальником польового суду Андрій Лазаренко. Курінь помсти очолював учитель Іван Закусило До Волинської повстанської дивізії влився загін Длугопольського та Житомирська міська підпільна група самостійницького напрямку Комітет звільнення рідного краю Штаб дивізії вів агітацію, закликав українців до повстання, яке планувалося розпочати восени 1922 року актом помсти у вікоповному містечку Базар Учительку здивувало, що старшини отамана Петрика пригноблені, хоч умови там у порівнянні з подільськими доволі легкі. Наприклад, близько сотні хлопців збираються на навчання зі зброєю, вправи роблять в селі серед білого дня, зовсім не криючись. Потім розходяться по хатах, і ніхто їх не видає. Про таке на поділлі годі й мріяти. Здивувала й поведінка самого Петрика.